Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G08.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 de 30 de minute care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi se va începe cu o meditație asupra versetului 2 de la Galaten capitolul 3 după ce mai întâi mai avem încă un episod din cartea Cristinei Roi despre adevărata fericire. Pavel o cedează pe Elenca lui Andrei din dragoste pentru el așa cum din dragoste pentru noi Domnul Isus Hristos a venit aici pe pământ și a murit nevinovat. Astăzi, sub capitolul 18, citim Dreptul mamei. Cam pe vremea când Andrei Murtinov grăbea spre pădure cu propria lui suferință, se deschise încet ușa camerei lui Iantrnovschi, apăru un cap drăguț de copil și în spatele lui se ivi silueta mică a Betcăi Lehoțchi. Mătușico! strigă vesel fetița. La acest strigăt, tânăra femeie, adâncită în citirea unei cărți, Ridică privirea și strigătul inimii de mamă nu putea fi redat în toată profunzimea lui. Betca nu venise singură. Curând în în tânăra femeie înaintea ei și îmbrățișă atât pe ea cât și copilul încântător. Mami, mami, chiui de bucurie Iosco și se aruncă cu toată puterea asupra mamei. Eu l-am adus la dumneata mătușă, se lăuda fetița, pentru că tot plângea după dumneata. Îți mulțumesc, dragă Betca!" Mama fericită luă copilul în brațe și sărută fruntea oacheșa și a Și te-au lăsat să vii aici?" Nu m-ar fi lăsat, dar nu-i nimeni acasă. Mama s-a dus la mormântare, tata aduce grâne de măcinat, nu știu unde este bunicul, iar unchiul danish încă nu s-a întors de la biserică și el voia să se ducă la mormântare." După ce tânăra mamă se bucură de mica comoară de care fusese în mod dureros lipsită, văzu de-abia acum cât de murdar și de neîngrijit era copilul și îi se frânse inima. Aduse imediat apă, luă copiii în bucătărie, îl îmbăie pe băiețel și o spălă pe fetiță. Se bucura că-i rămăsesere câteva din hainuțele lui Iosco pe care tocmai le spălase astfel că putea să-l îmbrace complet pe Iosco cu haine noi. I-a văzut cu durere cât de neglijat și slăbit era copilul și dacă era așa doar după o săptămână, cum ar fi după mai mult timp? Apoi i-a aduse copiilor lapte și pâine, ei mâncare după pofta inimii. Micuțul nici nu voia să fugă prin cameră, ci se ținea strâns de mama lui de parcă s-ar fi temut că va fi luat din nou de la ea. Și cum se simțea ea când se gândea că nu va avea voie să-l țină la ea, ci că trebuia să-l trimită de acolo? Dar, oare trebuia într-adevăr? Exista oare o lege care să o oblige să-l lase pe copil tatălui când acest tată nu se îngrijea de copil? Dacă nu-l va da înapoi, atunci va veni Dani și îl va lua din nou. că va fi pedepsită. Și ea nu va mai putea să se îngrijească vreodată de copilul ei. Dar așa Betca putea cel puțin să-i laducă aducă mai des. Ioșco, de partea lui, dorea să-i arate că încă nu uitase totul. Gurița încântătoare spusese pe de rost un verset biblic. Mătușico, sunt așa de fericită că am venit aici, oftă Betca și se lipide mătușa cea bună. Ai vrea să-mi spui ceva despre Domnul Isus? Da, Betca! Tânăra femeie se așeză împreună cu copiii pe pragul casei și în timp ce îl strângea la piept pe băiețel și răspundea din când în când dezmierdărilor lui, îi povesti fetiței așa cum se poate povesti copiilor despre marea iubire a lui Dumnezeu. Mătușă, Domnul Isus vede totul, este așa de puternic?" se interesă fetița. El vede totul Betca și este cel mai puternic." A văzut atunci și cum te-a bătut unchiul?" Tânăra femeie se înroși când auzi întrebarea fetiței. A văzut, Betușcu." Și de ce nu te-a apărat dacă este puternic sau e unchiul mai puternic ca Dumnezeu?" El nu m-a apărat pentru că a vrut să vadă dacă pot îndura din cauza lui niște dureri așa cum a îndurat și el pentru mine," răspunse grav tânăra femeie. Și te-a durut, mătușică, tare? Da, Betușca. Dar pe Domnul Isus l-a durut și mai tare atunci când a fost bătut cu biciul și țintuit pe cruce. Atunci te-a bătut unchiul pentru că n-ai vrut să faci cumpărături în ziua de duminică și pentru că veneai aici? Da, Betușca. Tu ce crezi dacă vrea Domnul Isus ca să sfințim duminica, iar oamenii nu vor? De cine trebuie să ascultăm? De Domnul Isus, mătușică. Vrei și tu să asculți de el? Da, dar acum vreau să mă duc acasă, altfel o să mă bată mama când vine. Ioșco, hai! Dar Ioșco își ținea căpciorelul pe pieptul mamei. El se simțea atât de ocrotit în acest loc, extrem de sigur. Cum să-i tulbure ea fericirea? Cum putea ea să-l smulgă de la inima ei și să-l expedieze? Tânăra mamă tremură. Toată ființa ei se revoltă împotriva acestei despărțiri nenaturale. Îl duc până pe pajiște, îi zise ea, ridicându-se în picioare, să sperăm că adoarme. Dar băiețelul parcă presimțit ce l -a aștepta și n-a adormit. Pe drum, frumoșii ochi negri erau pironiți cu nevinovăție și cu rugăminte irezistibilă asupra feței mamei, care devenea tot mai palidă. Când ajunseră la liziera pădurii, iar ea, înăbușindu-și violent durerea inimii, vru să-l dea apoi Betcăi, copilul începu să plângă și să strige. În acest strigăt era ceva înspăimântător și disperat. Mânuțele se țineau îndârjit de rochea mamei. O, Doamne suse gemut tânăra femei, sunt mama lui, nu-l dau de la mine și am îmbrățișă pătimași copilul. Betca Du-te acasă, spune că mi-am luat copilul, nu te teme, nu o să te bată." Chiar de-aș primi bărtaie, aruncă fetița capul pe spate, tot îl las la dumneata, n-are decât să te aducă unchiul." Bine, atunci du-te acasă, Betușca, și fii bună, căci Domnul Isus te vede." Fetița alergă pe pajiște până la moară și băiețelul care plângea se liniște în sfârșit. Nu plânge, Iosco, nu te dă mama." ial strânse, năvalnic la piept și sărută mânuțele care se agățau de ea. Oare ce gândea bătrânul Morar văzând această scenă? El fusese pe pajiște și strigătul copilului îl atrăsese să vină acolo. El știa că Betca era singură cu băiatul. Cine știe ce a făcut broscuța? El veni și văzu cum micuțul își apără drepturile. Morarul era un bărbat dur ca piatra. Dar și o piatră se înmoaie din când în când. El văzu cât de paride era nora lui și știa cât de vinovat de toate era daliș. Ei simțeau toți ce înseamnă să nu ai aibă cu ei în casă. Poate că acum ar vrea să se-ntoarcă. întoarcă. Ei, de ce nu mergi mai departe? – îi zise el. – Ce tot dai târcoale casei ca o haimana? Ștergi-o acasă! Nici dacă ar fi trăznit lângă ea, nu s-ar fi putut speria mai tare tânăra femeie. Își strânse cu putere copilul la piept. Nu dau târcoale casei dumitale, tată," răspunse ea grav, până la moară este încă departe." De unde l-ai pe băiat?" El am luat betcăi, copilul este al meu și nu-l mai dau de la mine." Astăzi nu era nici spălat, nici îmbrăcat cum trebuie. Ai auzit cum a strigat și vezi cum se ține acum de mine. Și cine să-l spele tu? Și o jurătură urâtă încheie propoziția. Frumoasă sfântă, frumoasă creștină care-și părăsește bărbatul și copilul. Iudca nu avea niciun chef să-și apere nevinovăția în fața socrului. Rămâi cu bine, tată, zise scurt și ferm. Chiar nu te întorci? El îi tăie calea. Și câtă vreme o să meargă tot așa? Nu știu, tată. Câtă vreme Danis nu recunoaște că m-a nedreptățit. Dacă aș veni astăzi acolo, ați crede că aveați toți dreptate și că eu am fost cea care am greșit, iar lucrul acesta nu va face decât să vă întărească și mai mult în păcat. M-ați silit să trăiesc împotriva voiei lui Dumnezeu. Deoarece Danis nu a recunoscut că ceea ce a făcut era rău, m-ar bate ori de câte ori are chef. Și Dumnezeu nu m-a creat ca să fiu maltratată mai rău ca o creatură necuvântătoare. Dacă Daniști nu mai rezistă fără mine, atunci vin. Mai înainte, nu. Acum rămâi cu bine, tată. Înainte ca orarul să-și vină în fire, era deja singur. Dar îi se părea că tot în fața lui o vede și cu fața cea palidă și frumoasă, luminată de razele soarelui și cu copilul în brațe, arătase într-adevăr, ca o sfântă. Ce chip mândru de femeie, își zise morarul, ci că Daniș trebuie să-și ceară iertare. Ei, dacă ar fi trebuit mereu să ceri iertare de fiecare dată când am bătut-o pe bătrâna mea, de parcă n-aș fi avut altceva de făcut. Atunci poți să aștepți mult și bine până o face Daniș. Bine că l-a luat pe micul vrăbioi, că stătea numai în cale și piuia ca un pui de găină după cloșcă. Ei, o să o aducem noi într-un fel acasă, căci avem nevoie de ea. Bătrânul Morar se întoarse acasă, îngândurat și ursuz. Cât de greu este să-ți ceri iertare! Ați experimentat vreodată situația aceasta? Eu a trebuit să-mi cer iertare chiar și de la unul din copiii mei, ba încă de la una din fete. Și era fată mare, de -a 22 de ani cât de greu mi-a venit. Dar după ce mi-am cerut iertare, ce relații minunate s-au creat între noi pentru tot restul vieții când a văzut că am avut tăria și puterea să mă plec și să-mi recunosc greșeala. Este un lucru minunat. Nu doresc nimănui să facă greșeli, dar cine a făcut greșeala, dacă a avut atâta tărie să facă o greșeală, să aibă și tăria necesară să se plece și să-și o recunoască, indiferent înaintea cui a păcătuit, a greșit. Ai să vezi că după ce ți-ai cerut iertare se încheagă niște relații mai plăcute, chiar mai strânse decât au fost înainte. Însă vai, în firea noastră veche nu putem să facem așa ceva, după cum nici Adam și nici Eva nu și-au cerut iertare înaintea lui Dumnezeu, fiecare a dat vina pe Dumnezeu. Când Dumnezeu îi dă ocazia lui Adam să-și recunoască păcatul, el spune, nu, Doamne, nu sunt eu vinovat, femeia pe care mi-ai dat-o tu. Cu alte cuvinte, tu ești de vină că mi-ai dat femeia, nu eu. Când s-a dus Dumnezeu la femeie, ea zice, a, nu, Doamne, nu sunt eu vinovată, ci șarpele pe care l ai pus tu în grădină, nu eu. În firea noastră nu putem să ne cerem iertare, Știm bine cât de greu, suferim, dar nu putem. Numai în Domnul Isus Hristos putem să ne cerem iertare ori de câte ori am greșit, în Domnul Isus Hristos putem să ne jertfim pentru binele celui de lângă noi, așa cum a făcut-o și Pavel din povestirea noastră pentru fratele său Andrei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor acestora, luminându-ne tot mai mult cu privire la tot ceea ce ne dat în Domnul Hristos, că în noi înșine nu este nimic bun, că noi nu putem să facem să lucrăm nimic bun decât să credem în Domnul Isus și chiar și credința aceasta este darul Tău cum ne a răsat în Sfânta Scriptură. Mulțumim pentru Domnul Isus Hristos și te rugăm să determin cât mai mulți din ascultătorii care nu l-au primit să-l primească prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, iar noi care l-am primit împreună cu ei care îl primesc acum să trăim o viață demnă de numere de copii lui Dumnezeu pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Fero minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun pot Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. L-a la l, pus, l pus, poate harul tău la Galateni, la capitolul 3, versetul 2, Duhul Sfânt întreabă prin Apostolul Pavel pe galatenii care căutau să țină legea veche. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Toată ostenealea noastră, dragi ascultători, nu are valoare când este vorba de mântuire și de primirea Duhului Sfânt, dacă nu este temelia credinței. Prin credință primim totul din partea Domnului și mântuire și Duh Sfânt. Aceasta este lucrarea Harului. Și așa cum am amintit și în mesajul precedent, lucrarea pe care ne-o cere Dumnezeu astăzi, aviz celor care vor să facă ceva, este să credem în acela pe care l-a trimis el, adică în Domnul Isus Hristos. Asta e lucrarea pe care trebuie să o facem noi astăzi. Credința este totul, spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă ea va pe cineva, inima lui va sta în siguranță. Credința este împărăția lui Dumnezeu fără formă, iar împărăția lui Dumnezeu este credința care a primit în chip Dumnezeesc o formă spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cei ce au fapta prin credință n-au nevoie de dialectică, precizează Sfântul Antonie cel Mare. Fără un de lemn nu va arde candela și fără credință nu va dobândi nimeni nimic, nici măcar un gând bun, limpezește Sfântul Efrem Sirul. Căci nu începi să fii cu adevărat creștin, decât prin credința în Isus Hristos, și nu sfârșești biruitor această viață decât rămânând în el cu orice preț, spune cu o voce de trâmbiță fericitul Augustin. Credința, credința, credința, iată refrenul cântecului mântuirii noastre. Prin ea am fost apropiați de Dumnezeu, Prin ea am aflat drumul dragostei adevărate, Cu cupa ei sorbim apa vieții Și cu aripile ei zburăm spre veșnicia fericită. Duhul Sfânt, cu toată plinătatea și minunăția Lui, Intră numai în inima luminată de lampa credinței, Acolo își depune sămânța roadelor sale. Cele mai strălucite fapte ale legii Legea înseamnă, fă ceva pentru mântuirea ta, sunt ca niște pietre de moară legate de picioarele cerului ce vrea să urce muntele mântuirii. Oricât ar încerca cineva prin aceste fapte să capete mântuirea, îi va fi zadarnic. Pe când credința, oricât ar fi ademică, înalță sufletul pe cele mai înalte culmi ale muntelui mântuirii. Credința înseamnă, primește ceea ce a fost făcut de Hristos pentru mântuirea ta. Auzirea credinței este începutul vieții în Hristos. Fără credință n-are valoare viața noastră înaintea lui Dumnezeu, căci cine se apropie de el trebuie să creadă, așa cum spune la evrei 11.6, și apoi va primi tot harul de care are nevoie. Și dacă cineva n-are credință, dar are dorința de a avea să-și îndrepte această dorință spre Dumnezeu și el îi va da credință. Căci credința se dă ca oricare alt dar, cum scrie la Iuda versetul 3. Spune un mistic creștin, credința adevărată nu constă în a socoti drepte niște opinii, ci în recunoașterea unor fapte. Nu este o închipuire sau o părere, ci simțământul puterii adevărului din care izvorăște cunoștința. Credința devine rodnică prin voință și voința devine rodnică prin credință. Să nu uităm, Mântuitorul nostru ne dă și credința dacă dorim să venim la El și îi predăm Lui viața. Numai cei care devin proprietatea Lui Hristos sunt umpluți cu darurile sale. În continuare, la versetul 3 din Galaten 3, Duhul Sfânt, prin Pana Apostolului Pavel, întreabă: Sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Cine nu rămâne numai cu Hristos singur, cine nu se mulțumește numai cu el și cu cuvântul lui, cine mai adaugă lângă el și alte lucruri, fie din lege, fie din altă parte? Acela face o întoarcere la firea pământească, așa cum ne arată versetul 3 pe care îl citim din Galateni 3. Cine l-a primit pe Hristos are totul deplin în el, cum am văzut la Coloseni 2,10. Nici chiar lucrurile cele mai strălucite ale lui nu pot fi puse alături de el. El este mai mult, mult mai mult decât toate lucrurile lui. El este valoarea cea mai mare din tot universul. Oare ce se mai poate dori pe lângă valoarea cea mai mare? Nimic nu-L mâhnește pe Domnul Isus mai mult ca faptul că ucenicii Lui nu se mulțumesc numai cu El și cu cuvântul Lui, umblând și după altceva când e vorba de mântuirea și de săvârșirea lor. Pe lângă El, valoarea cea mai mare, toate celelalte valori pălesc. Cine și începe lucrarea mântuirii cu Hristos, trebuie să o sfârșească numai cu El, dacă vrea să aibă siguranța mântuirii, dacă vrea să fie om duhovnicesc, dacă vrea să fie folositor lucrării duhovnicești a lui Dumnezeu. Spune un proverb malgaș din Madagascar, nu termina cu rafie un lucru pe care l-a început cu fir de mătase. Cine începe prin Duhul și nu rămâne în Duhul, ci mai umblă după forme, după materie, după lucrurile legii vechi, acela a ieșit din adevăr, a ieșit din voia lui Dumnezeu și urmează voia sa sau voia neamurilor. Numai Duhul adevărului este firul de mătase cu care se poate lucra la haina mântuirii proprii și la haina mântuirii altora. Adevărații închinători sunt cei care se închină în Duh și în adevăr. A începe în Duhul Sfânt înseamnă a te alipi numai de Hristos singur. A sfârși în firea pământească înseamnă a adăuga lângă Hristos și alte lucruri, fie ele cele mai religioase, înseamnă a amesteca cele văzute, pământești materiale, cu cele nevăzute, duhovnicești. Duhul nu se vede. Galatenii au sfârșit în firea pământească nu pentru că s-ar fi dedat la păcate sau lucruri pământești, ci pentru că s-au întors înapoi luând din legea vechiului testament, din legea veche, ceea ce li s-a părut lor că este bun și a adăugat lângă ceea ce este Hristos, aici nenorocirea cea mare. Domnul să ne păzească și pe noi de o asemenea stare grea și să rămânem în Hristos în El singur. Și atunci, cu siguranță, nu vom sfârși în firea pământească. La versetul 4 din Galaten 3, Duhul Sfânt întreabă, În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar. Galatenii pecetuise recredința și mântuirea lor în Domnul Hristos cu pecetea suferinței. Aduseseră și ei contribuția lor la completarea suferințelor capului Hristos pentru trupul său biserică. Au băut ei din paharul Domnului. Cu toate acestea însă din clipa când s-au despărțit de Hristos singur, din clipa când au întors privirile înapoi și au amestecat legea cu harul, din clipa aceea toată jertfa lor a devenit zadarnică. O, ce stare grea! După ce ai suferit pentru credința ta în Hristos singur, după ce ai mărturisit ani de zile convingerea ta, după ce ți-ai cheltuit tot ce ai avut pentru propășirea lucrării care ți-a fost descoperite atunci, te întorci acum, îți revizuiești credința, nădejdea și gândești că nu-i destul cu Cristos singur, adăugând la el apoi și altceva. Gândești că nu-i destul cu Evanghelia lui și mai alergi și după alte învățături de ale oamenilor, crezând că faci un serviciu Evangheliei așa cum credeau și galatenii. Socotești că drumul parcurs până acum a fost greșit. Și cauți să-ți schimbi direcția. Dar oare suferința și jertfa ta pentru cele mărturisite să fie zadarnică? Vrei tu să fie așa? Crezi că mintea pe care ai avut-o până acum te-a înșelat? De unde știi că ea nu te înșeală abia acum? Galatenii au mers bine la început, dar la urmă au fost înșelați. Gândește-te că și cu tine e tot la fel. Înșelat este omul care gândește că nu-i de ajuns cu Hristos și Evanghelia Lui pentru mântuire. Înșelat este acela care amestecă harul cu legea, acela care amestecă duhul cu materia. Înșelat este acela care întoarce privirile spre oameni și rânduielile lor și nu se mulțumește numai cu Hristos. Galatenilor le-a ieșit înainte Marele Apostol Pavel și le-a tras atenția. Poate că și înaintea ta a trimis Dumnezeu pe cineva. Nu respinge această cercetare. Este spre binele tău veșnic. Este o nouă dovadă a dragostei lui Dumnezeu care vrea să te mântuiască prin Hristos și numai prin El singur. Iubiți ascultători să facă Domnul Dumnezeu să învățăm bine lecția aceasta. Hristos și numai El, iar cine vrea chiar să lucreze ceva... Să facă lucrarea care o cere Dumnezeu astăzi. Astăzi ne cere nouă, în vremea Harului, să credem în acela pe care l-a trimis el. În vechime a cerut poporului evreu să facă nu știu ce și nu știu cum legile cu toate celelalte. Astăzi nouă, neamurilor, cât și evreilor la un loc, ne cere la toți deopotrivă să credem în Domnul Isus Hristos și asta este tot ce ne cere El, iar din credința în Hristos vor ieși apoi toate celelalte roade ale Duhului Său Cel Sfânt. Anunțăm aici încheierea programului G019 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții dorind ca toate binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate să fie și să rămână în inimile tuturor celor care se deschid să le primească. Amin. Mai bine să cauți